Так от, починаючи з того часу, я став помічати, як поволі обсипаються з мене не тільки обов'язки, але й права, заслуги, розтрушуються ніби сіно з полудрабків, усе набуте мною кров'ю і потом за всі роки війні, і я повертаюся в первісний стан з порожніми руками. Порожні руки ще не біда, коли і душа порожня. Чим вона заповнювалася всі ці страшні роки? Твердістю, мужністю, виконавством, клопотами, владою? Дійти від командира кулеметного взводу до начальника штабу стрілецького полку, маючи на плечі капітанські погони, займати, власне, полковницьку посаду. Не так і погано, капітане Сміян, зовсім не погано, та ось уже у тебе немає полку і немає нічого, крім капітанських погонів на плечах і орденів на грудях. Ось уже командуєш не ти, а з тобою, і хто ж? Першивий лейтенантик, тилове щеня, генеральський родич». Дика несправедливість оця трохи врівноважувалася незвичним відчуттям свободи і власної самоцінності в чужому звичайному світі, а там ще дарунок долі Оксана. Я знову жив, був сам собою, душа моя росла, мов буйне дерево. Повертався додому, серце рвалося від нетерплячки, а дорога виявилася далека і ще довго розлунюватимуться в мені тужним стогоном Малишкові слова про Україну. Перед недосяжною країною я зненацько відчув себе маленьким хлопчиком, безрадною дитиною, якої віднято батька. А тут був ще безраднішим перед тупою машиною, яка могла більш-менш справно функціонувати під час війни, а тепер тільки гарчала своїми сталевими трибками і нещадно перемелювала всіх, хто мав нещастя або необачність потрапити між ті трибки. Кілька днів вбився я з інтендантами і штабістами, щоб здобути для нас з майором Михном якийсь притулок. Врешті нас поселили в розкішній казармі, що призначалися колись для гвардійців самого короля Прусії, чи там когось із корфюрстів. Але як поселили? Мені окрему кімнату, а Гаврила Панасовича в зал, де вже наші рідні двоповерхові коїчки і 40 чи 60 тимчасових постояльців. З криком і грюканням, Кулаком я все ж домігся, щоб Гаврило Панасович жив у моїй кімнаті. Тоді вкрали нашу машину. Увечері ще стояла серед інших трофейних тарантасів на казарванім плацу. Вранці не стало. Шукай вітра у полі. Держава дбала не про нас. До Берліна я тепер добирався на випадкових студебекерах. Своя фронтова братва охоче підвозила бойового капітана. Моя справа десь там ніби блукали між штабними столами і столиками, майором михном ніхто не цікавився. Гаврило Панасович лежав, задерши ноги на бильце гринадерського ліжка і докінчував запаси американських сигарет, привезених собою звідти. А одного прекрасного вечора, як пишуть у книжках, я не застав Гавла Панасовича в кімнаті, не було його нідей, у казармі, зникли й два його чорні шкіряні чемодани, ні сліду, ні духу від чоловіка. Перед тим майора вже викликали до Смершу, але нічого тривожного. Старший лейтенант Смершовець доволі вічливо розпитав Гаврила Панасовича про все, що з ним сталося за війну. Не лаявся, не погрожував, ще й пригостив міцним солодким чаєм. Мене в берлінських штабах приймали далеко не так привітно і ганяли між інстанціями як солоного зайця. Але ось я цілий і неушкоджений, і повноправно займаю собі гренадерську кімнату. А Гаврила Панасовича нема. І, мабуть, не буде. Вранці я пішов шукати Смерш. Ці не питали, де їм розташуватися, зайняли розкішний особняк з садом, басейном, розмальованими альтанками і павільйончиками. Говорити зі мною тут не дуже... Гарвалися, тільки завдяки своїй чорноземній упертості зміг я довідатися, що справи офіцерів-полонених звідти веде старший лейтенант Пивоваров. А вже тоді розшукав і самого Пивоварова, який набирався снаги для доблесного виконання високих завдань, не сидячи в саду над басейном, дно якого було викладено барвистою мозаїкою, і ганяв у воді прутиком. Я представився, повідомив, що працював разом з майором Михном і пробув сюди теж разом з ним, тобто якоюсь мірою відповідаю за нього. І ось майор Михно зник. Пивоваром мовчки ганяв своїх рибок. Грубий, мужлан, кисляві руки, червона, загрубіла шкіра.